Den här podcasten Skolsverige hittar du på iTunes, skolsverige.com och Soundcloud. På skolsverige.com kan du gå in om du vill läsa extra materialet vi har pratat om i programmet. Alternativt anmäla ämnen som du tycker vi ska prata om. Vara med som gäst, skicka in bilder på din skola eller bidra med elevkröniker. På iTunes, däremot, kan du gå in om du vill recensera våran podd och klicka i lite stjärnor och sånt där. För då blir vi så glada att vi rullar vignetten. Ja, vi är igång. Och det här är avsnitt nummer 29 av Skoldsfärje. Idag på temat Bra skola. Ja. Bra skola, frågetecken kanske? Precis, vi har varit ganska konkreta i ett tag så vi tänker att vi går åt helt andra hållet i ett avsnitt, nej det är alltså. men däremot, det här kommer att bli ganska konkret också Det här kommer att bli väldigt konkret, mycket mer konkret än vad vi brukar vara tror jag Det tror jag med, faktiskt så Hur som helst, det kommer att handla om bra skola frågetecken, mm. bra skola och sen så kommer vi gå in på... Först kommer vi ha nyheter, sen har vi temat och sen på slutet har vi en elevkronika. Det har vi, det har vi. För att sista ordet går till eleverna. Så poetiskt jobbar vi. Japp. Yep. Eh, och du, Jakob, har du några nyheter denna vecka? Ja, ja eh, absolut. Jag tänkte här, jag skickar en länk till dig häromdagen. Om, eh, det är en artikel som vi naturligtvis lägger på en hemsida eh, som handlar om jaget som är skrivet av Karl Heath, det kanske inte är ett, en artikel som heter blogginlägg Skitsamma, Karl Heath han är forskare och designer på Interactive Institute, Interactive Institute heter de eh, Och han har varit gäst i podden förut, han pratar om hur man gör fel Kommer du ihåg det? <laughs> men ja. jag kommer ihåg det, jag kommer ihåg det eh, Han har skrivit en grej om, om det med metadata Alltså all information som finns om oss själva på internet överhuvudtaget Bland annat metadata men också den data vi väljer att dela Precis, man alltså kan så här Ja, alltså det här med att vara i målnet. Det är målnet som jag väljer att dela det. Det som är, blir mitt mm. jag på något sätt. Mm, mm, och att det, det var egentligen inte så mycket fokus på målet som liksom att så här, det var någon som diskuterade någon kommentar och sa, men är inte digital jag ett bättre liksom, begrepp? Och det kan mm. man väl tänka mig. liksom så, överhuvudtaget fotspåren av en själv som sparas elektroniskt liksom, på det världsomspännande datanätverket, internet, där någonstans. Mm. Finns det liksom... Eh, det är lite för abstrakt för att folk ska förstå vad det är. Mm. Och du har skrivit en text som handlar om målen i jaget, ditt digitala jag, mm. som jag tror kan öppna många ögon inför det som man kan förhålla sig själv, men också säga att det här är saker jag behöver lära mina elever om. Absolut, och det här behöver jag förstå att våra elever delar mm. med sig av saker ja. som, som, som jag är inte är säker på att de diskuterar så mycket eh, jag, jag, eh, jag Men har. Men de diskuterar det fast på ett annat sätt, tror jag. Ja, säger, för oh, coolt, i att... den här grejen. kort jag vill använda det här, kort jag, jag gör det här och där, och så liksom fatta inte riktigt vilka konsekvenser det har. Eller vilka avtryck man faktiskt gör sen. Ja. Eh, samtidigt som jag upplever att de är ju väldigt förtjusta i Snapchat just nu för att det raderar fotspår. Eh, tror man? man. Medan eh, Facebook till exempel är oändligt. Jag kan ju få så sådär, mm. nu har du varit vän med den här personen på Facebook i sju år. Vill mm. du publicera det? Man känner, har jag haft Facebook i sju år? Ja. Vilken ångest. <laughs> <laughs> och han har, vi ska inte grotta in så för mycket på det här, man kan läsa vidare. Men han gör ett argument till att han son har varit digital och har eget liksom, Youtube-konto så. Och sen Flera år tillbaka för att han inte vill blanda ihop liksom sina rekommendationer med sin sons på något sätt. Mm. Och, och liksom innebörden av det, men också att, att det har gått tillbaka till liksom att säga, men även om han hade valt att inte publicera sin son eller liksom att han skulle ha egna konton så kommer det sjukvården ha arkiv som ligger någonstans så liksom samhället har det. Och men nu som helst, det är intressant. Jag tänker att man ska egentligen mm. rätt sig vidare. Du vet de här apparna som gravida föräldrar blivande föräldrar har. Man kan liksom registrera hur stort är barnet just nu? Hur mår det just nu? Jag Där vet någonstans... inte det eftersom jag fick barn innan appen. Det finns en app som liksom så nedräkningsfunktionen mellan ja, ja, ja, möjliga grejer. Ja. Där någonstans, tänker jag beroende på, jag, jag är ingen expert på det för jag vet inte ett jävla skit, men, men, men jag vet att de finns. <laughs> och jag tänker så här, beroende på hur pass detaljerade de är. Mm. Jag tänker att man skulle kunna tänka sig en app kan då mata in data från liksom, ultraljudsundersökningar och liksom, allt möjligt, mm. för att få precis liksom, information om hur det går för ett barn just nu. Mm. Du har... Människor helt plötsligt är plötsligt ett digitala jag innan man ens har kommit till världen. Mm. Det är ganska filosofiskt att man finns i molnet innan du finns här på något ja, sätt. Precis innan plan. du andas av dig själv och innan du liksom ditt hjärta slår utan din moders hjälp på något sätt. Vilket är ganska allmänt. På ett sätt och skitläskigt på ett annat. Eller hur? <laughs> men, men, men samtidigt så visar ju det här på vikten av att digitalisera mer och mer delar av skolutvecklingen med tanke på att mm. eh, skolan är ju alltså det är där vi måste lära och utbilda våra barn, källkritik och hela den. Och det alltså... ingår i någon sorts liksom, allmänbildning. Det finns ja. ganska coola verktyg jag tror jag något det, som handlar om där man kan se liksom vilket, vilket digitalt fotavtryck släpper jag iväg. Vad är det ja. för något som jag, liksom, vilken information lämnar jag ifrån mig? Det är en ganska stor ögonöppnare för att se exakt hur mycket information man lämnar till mm. liksom myndigheter, till och internetleverantörer, till mm. apptillverkare, till allt möjligt. Så. Mm. Det, jag lägger en länk på en hemsida. Här kan man gå in och kolla lite och testa lite. Och det tror jag är en jättebra undervisningsgrej. Det tror jag med. Apropå myndigheter som samlar in information, ja. Karin, du ska till Kina. Ja, ska till Kina. Jag, jag åker till Kina på fredag, så att på lördag när detta sänds eh, så, så är jag i Kina. Vilket innebär att nästa avsnitt eh, spelas in över hela jorden. Ja, det här kan bli bra. Det kan bli bra, eller så blir det inte alls. Det finns viss risk att du får sitta och prata med dig själv. En av oss kommer ju göra det här i en absurd dålig tidszon. Alltså, <laughs> förstår du? <laughs> klockan tre på natten och bara... Åh, vad är det, vad är det? Jag ska prata lite om skolan, för jag har en podd som heter Skolsverige. Vi ja. ser om lyssnar, kan, lyssnarna kan identifiera vem av oss det är som liksom är och spelar in mitt i natten. Ja. Vi säger inget om det, så kan vi se... Kära lyssnare, om du kommer på vem det är, du Då vinner man ett pris. till Karin och så <laughs> blir det ja, nej men Jag ska till Kina och titta på skol, skola. Jag ska prata med department, the, the head of the, the department på, på politiksidan i Kanton, Gansu, cool. Alltså i Kanton. Mm. Och sen så ska jag göra skolbesök. Så jag ska vara två dagar på en skola och två dagar på en annan. Och titta på hur de jobbar med kollegialt lärande. Nu går vi vidare. Ja, och jag, jag vet inte, genomledde du partiledardebatten häromdagen? Jag såg den första kvarten, nej 20 minuter, <laughs> Sen besökte jag mig jag av och spela tv-spel istället. <laughs> jag, såg, jag såg det faktiskt inte alls, nej. ska jag säga. Däremot så har jag... Alltså, det jag såg var, var bättre än väntat. Ja, men vad, nej, men jag, det, var, det var något med mina barn eller något, tror jag. Så att jag, det, jag såg inte alls och jag kanske borde se kapp och sådär. Men, borde göra. Ja, men jag såg däremot ett tweet om att helt plötsligt så fick eh, så pratar man noll minuter skola un mm. under debatten. Nej, det var ingen skola. Vilket är ändå ganska intressant med tanke på eh, att det är väljarnas viktigaste fråga efter två olika vallokalsundersökningar i samband med valen 2010-2014. Ja, men då undrar jag liksom så här, ett år efter valet är skolfrågan död nu? Är vi färdiga med skolan? Ja, den är det klart? Är det bra? Det är den är politiserad. Med och är sedan vi sagt så här, inga fler stora reformer, inga fler Nej. skärper nu. Alltså låt oss bara landa lite. Liksom. Ja, Nej, men är det är klart. Tid. Men jag tänker bara att det är det trend i tiden, är det trendbrott? Är det så där? Alltså, jag tycker mest att det, det illustrerar ganska mycket hur media och och medieapparaten och politikerapparaten vänder liksom kappan efter vinden. Nu är det andra stora frågor som vi måste diskutera. Med rätta naturligtvis. Vi måste diskutera flyktingkatastrofer, försvar och, och hur ja, man löser. Det, det, är precis det. Alltså, det känns som att här, den här partiledardebatten jag vet inte hur tidigt den var planerad men den kom ju i en väldigt, väldigt märklig period. Vi ja. ska inte fastna för mycket på politik för det är tråkigt. Men, det, men det är, är skitroligt. Det är så tråkigt att jag somnar och får en podcast med någon annan. Tänka. Men jag kanske dör av tristesse vi släppa mm. in någon annan så kan det ju den på ett sätt. Men det jag tänkte det det decembervens och det är massiva liksom, projekt för att ta hand om nyanlända och så det är, väl, det är liksom det är stora grejer som på något sätt rubbar hela den debatten. Då borde vi verkligen se om jag för den kvarten som jag såg. för att mm. det är intressant i det att liksom det Annars en bater och Stefan Löfven. Känns lite här ändå, fast jag inte riktigt ser det. Ja. Eh, Jan Björklund känns som att han är vettig för en gångs skull. Ja. Han, han, han pratar som att han borde liberal. Är liksom... Trevligt eftersom det är det han borde vara. Det, det, det vet man inget om. Men, men, men så. Ja, men han är ju för fan partiledare för ett liberalt parti. Då borde ja, det, han vara det. Det. Som sagt, det beror lite på hur man ser liberalismen. Men, men jag tänker ja, att på, okej, någonstans det. är det väl parti. <laughs> jag tänker att de har ju tappat rätt många väljare. Det kanske var liberala. Ja. Men, men hur som helst, det är... Det finns ganska mycket, alltså, han sa ganska mycket bra grejer mm, runt det mm. överhuvudtaget och det känns som att det helt plötsligt också, om på det, kristdemokraterna känns som att de tar, de, de är inte rädda för att ta liksom snudd på extremhögerpartirollen på något sätt. Nej ja, men precis. Och det är roligt för dem. Det är ja, det är väl, ja, men det ja men det är väl bra och jag tänker att eh, ja, det är jag, det andre, nej men det är väl okej okay, jag vet inte vad det är, jag ska se detta men däremot det jag undrar över är bara och det jag är rädd för men som vi bara kan mm. fundera på, vad innebär det för mitt arbete om de skulle trassla till det så inåt bänken så att det blir nyval Nej det tror jag inte det känns inte som att det är så skidrimligt utifrån. Jag lyssnar in mig lite på... Alltså för det var en person som hatar politik så lade jag ändå rätt mycket tid. Ja, det är, jag ja, kan det är på väldigt roligt att du hör, eh, ja. Men jag lyssnade på eh, Stefan Löfven hade en presskonferens när jag var och ah. bilen. Och sen så eh, hörde <laughs> jag på den här grejen för att jobba samtidigt. Och då, det känns lite som att liksom, hela högerprojektet på något sätt de röstar ändå på sina egna budgetar. Ja, Vilket det gör att den det kommer att gå igenom och då är det ändå ganska chill och det är ganska lugnt. Mm. Det ska till en del för att Ja men precis jo, men jag, Det har jag också hängt med på, det vet jag med ja. Men det, det jag funderar över bara är ju att, att Det kan ju ändå, alltså när det blir så här instabilt Så kan det ju bli så här att de går ihop Om vissa sakfrågor som gör Att det ändå blir en misstroendeförklaring Och då får vi ett nyval i alla fall ja. det är det så. så tänker jag Men vi får väl se, det, det återstår att se Och vi återkommer om det, vi går direkt På temat Det gör vi Dagens tema, bra skola. Jag frågar. Eh, det är så här. Eh, namnet på, eh, så kommer från mitt armband. Jag lägger en bild på eh, vår Instagram. Men har, har vi Jag lägger en bild på... Du har en likadan. Nej, Nej du har fuck cancer. Jag har ett armband, som heter fuck cancer-armband, men det står bra skola istället. Jag fick mm. det av skolinspektionen på bokmässan. Enormt <laughs> roligt. Eh, de, de, de står där och delar ut. De har en skön giveaway. De hittar mina elever. Väldigt, väldigt byråkratiskt. ger dem en till varje. De söker upp de eleverna som inte är där för att se till att de får varsin också. De yeah. frågar, har ni det syskonemma som vill ha varsin också? Det är liksom fan alla ska ha, det ska vara rättvist, ska vara kvalitet, De har liksom kommunikatörer som, ja jag vet inte, det är liksom, yeah. de har släppt dit inspektörerna på något sätt. Yeah. Så det, det var roligt. Mm. Och då har jag gått runt med det sen dess för det yeah. lite för att det är kul. Och lite för att det är en bra slogan, bra skola. Det vill vi ha. Jag funderar på att hacka av och plocka av alltså, ett fuck cancerband och skriva fuck skola i sådant. Men det, <laughs> det kanske det, Men det är ingen bra. Nej, kanske, men det är som eh, Bra skola, frågetecken. Eh, och då eh, börjar man tänka sig, vad är bra? Ja. Alltså, vad letar Skolinspektionen efter när de ser, är den här skolan bra eller inte? Ja, det är ju jätteintressant. Eh, de säger ju ingenting om bra egentligen. Det enda de gör i sina regelbundna skolinspektioner, eller själva mer var sjätte år, eller så, mm. utbildningsinspektioner när man går från kommun till kommun, mm. det där är bara så här, Följer ni lagen? Vilket absolut <laughs> inte är samma sak med den här skolan är bra. Lite. Nej. Nej, nej, alltså, nej, nej. följer man inte lagen så blir man ju tappad och, liksom och då blir man ansvarig för. Det blir bra för då blir man lite bättre. Men, men det är ju ingenting som helst som har att göra med bra skola för Å andra sidan så står det i lagen att du ska ha ett, ett kvalitetsarbete. Det står i lagen att du ska eh, ha en likvärdig skola. Det står i lagen att du ska eh, garantera alla elevers eh, utbildning. Bla bla bla. Eh, det, I skollagen är det dessutom garanterad eh, att du ska verka för alla elevers fortsatta ökade måluppfyllelse. Ja, men eh, bara för att man, får, man går igenom liksom en inspektionsrapport så, dessutom, så är det ingen anmärkning. Mm. Är man bra då. Det, det känns Nej, det men... där är jag högre liksom, förväntningar <laughs> Ja, ja men jag menar mest att om du inte har det så blir det ju bättre om du får det. Ja, ju, men det jag menar, man blir mm. bättre och bättre av det, men de har egentligen inte så mycket inställningar på sig vad är bra på den här skolan så. Nej. Det är inte med något att säga när de kommer ut och rapportera innan de inspekterar. Mm. Alltså sen när ni får rapporten blir inte nedslagna för att vi skriver ju inte om allting som funkar utan bara det som inte funkar för att vi förutsätter att allt annat är bra. Mm. Så de, man får ingen såhär, feedback. Så Det här är ni väldigt bra på. Nej, det får man ju inte att, de, de säger ju ingenting om vad som är bra skola. Apropå eh, det. En annan ingång skulle ju kunna vara. Eh, häromdagen så kom Lärarförbundets bästa skolkommun. Bra, mm. 290 kommuner en, en lista? Så, säger de någonting om vad som är bra skola? Det är ju också en konstig grej. Jag har, lite sådär, jag har det körit med... Med, med det jag ska säga det, jag tycker liksom det finns så mycket bra saker man kan göra inom skolan, jag har det lite köret med de här skoltävlingarna jag, för jag tycker att varför då? Ja men om du har 290 skolkommuner mm. så kommer ju oavsett hur vi beter oss, så kommer ju alltid någon att vara sist, hur bra den sista kommunen ändå är i år är det vingåker, värt du poängtera som är sist. Yep. Jaja, vi börjar där då. Vi är så jävla positiva. Ja, men, jag menar, vet vi liksom, hur mycket sämre i rent generella tal? Inte i placeringstal utan i generella tal vet vi. Eller generella tal, säger Vingåker man? har 3641 poäng mot Vällinge som har 686. Och då ska man ha så lågt som möjligt. Jo, jo, men, men fortfarande. Så har man, alltså, ska man följa på det sättet de är de typ fem gånger så dåliga. Ja, fast samtidigt. Är det? 3, ja. Jag vet inte, hur vet man det sju gånger alltså, Hur ja, men, vad, vad är det liksom Poäng alltså, hur, hur stor kan skillnaden vara Om jag menar ja. hur, hur dålig kan man vara I det här liksom, du jag menar det, det är en fråga som många ställer sig i en svensk skola <laughs> men, <laughs> Jo, jo men, alltså, Nej, det inte vara men är det bästa talet som man kan ha? Ett, liksom. Är det liksom det högsta men, talet man kan få? Vad säger det om? Ja, skolan alltså, kolla på Välingen, som är den här kommunen som, som ligger i som är Sveriges bästa skolkommun. Ja. Kommunen Vällinge mm. är, är, ligger runt i är det domstol just nu med arbetsmiljöverket. Där det visar sig att det kan bli så att de får alltså, ett och får betala böter för att de inte gör tillräckligt mycket för att minska stress. Vilket är extraordinärt. Och att det ska vara Sveriges bästa skolkommun. Det är fascinerande. Det är en kommun som du har nio ensamkommande flyktingar. Och de bara, nej vi vill inte ta emot fler. Och det är så här, mm, okej. Okay. Då kanske ni inte ens är en kommun. Alltså, förstår <laughs> du? Det är ju i och för sig väl ingen då. Men däremot så är det ju väldigt konstigt att man premierar det här med ett pris. Som man kan då sätta på sin hemsida. Att vi är bästa skolkommun. Fast arbetsmiljödomstolen bestämmer sig för att ge... Våran kommun vita just för skolmiljön, arbetsmiljön. Ja. Eh, det blir faktiskt väldigt, väldigt, väldigt konstigt. Alltså jag, såg en rolig, det är också jag såg en fantastiskt rolig artikel om vällingen i sydländskan i, i helgen. Uh. Det var någon eh, skön person i Malmö som har skrivit en debattartikel om så här, stänggränsen till Vällinge. Utifrån att det är tiotusentals <laughs> människor som kommer in varje dag och snor deras jobb och bara spottar på gatan och bara förstör och bara jävlas. Vad har de här att göra? Har vi verkligen en råd? Att liksom lägga en massa energi på folk från Vällingen? Nej, Nej, uppenbarligen inte. Utifrån en sarkastisk grej liksom, där är det folk som är ganska så här supernegativa till att göra någonting överhuvudtaget för den massiva flyktingkris som vi är i Sverige just nu. Mm. Och då känns det som att liksom, det är ju inte det enda testet för att se en kommun gör det de ska. Nej. Det, det är absolut inte, det, det är mer mångfacetterat än så. Men, men, men det säger ju någonting om liksom hela den här kommunen. Och det, det, det, man blir ju ännu mer från fundersam. Vällinge har vunnit tre av de senaste fem åren i bästa skolkommun. Då tänker man sig är det, är, är det så att folk från hela Sverige vallfärdar till Vällinge för att se vad de gör bra? Kan man lära sig någonting av det? Ska vi liksom exportera deras skolsystem till resten av deras skolsystem? Det är samma skolsystem överallt, men... Alltså, vad Nej, men, så, kan vi, lära? Alltså, jag ja, men kan vi lära, Vad är själva syftet med det här bra skolkommun kan man ju fundera på eller bästa skolkommun jag tänker att det är ett, ett påtrycknadsmedel för, för lärarförbundet för lärarförbundet är ju en facklig part ja. och att de använder det för att höja löner och för att ja. alltså den typen av eh, alltså, lärarlöner det är ju ett kriterier på samma sätt som så här, är avtalspart är det ja. ett kriterier där vad jag förstår det lokala fackavdelningen får liksom värdera sin motpart och säga hur bra är de här, ärenden, de, här, de, här de här, kriterierna. Mm. Vilket gör att såklart en kommun som vill klättra lite just i det kriteriet kan ju liksom bara ge facket lite mer i det de vill ha. Och Precis. samtidigt att en kommun som inte ger facket det de vill ha eh, kommer ju sjunka lägre. Ja, men, men andelen utbildade lärare och andelen lärare som, alltså lärartätheten, det är väl dubbelpoäng? Är det inte ja, så? ja, precis. Så som det funkar. Det 14 olika kriterier var av två väger dubbelt. För de är liksom extra viktiga. Och logiken bakom det är att det är den enskilt viktigaste faktorn för skolframgång att man har eh, utbildade lärare och att man har en hög lärartäthet, tänker de då. Ja, men, ja, men det är ju inte riktigt sant heller. Nej, nej visst. Men, <laughs> men, men, men jag tänker alltid i alla de här rankingarna så får man liksom ta vad jag går att mäta. Alltså, yeah. jag, jag tänker här, det finns ju de, det finns vissa sådana här rankinglister som mer och mer känns som så här, betyg per krona, liksom rankingar, mm. och, och, och då föredrar jag ändå någon som är lite mer balanserad. Yeah. Någon som, som värderar olika saker, och då kommer jag att tänka att oh, det är en lärarkommunlista, det är partsinlaga, men, men, men faktiskt är att de flesta av de här kriterierna, typ hälften, det handlar om eleverna och deras resultat. Och liksom hur bra det går det för dem? och liksom, Som är faktiskt ganska osjälvist för, för de faktiska lärarna. Jo, men precis. Det är andel elever som får godkända betyg i alla ämnen. Ja. Elever... Hur många barn är i förskolan? För man vet att det är en god förskola. Alltså, så, så. Det är ju ingenting som, som på något sätt facket driver för att driva sin egen sak. Nej, nej men naturligtvis är det inte så. Så det är klart att det finns en massa sådana saker samtidigt så blir det... Och samtidigt med att resurser till undervisning. Det är ju det är så himla typiskt att det ska vara, liksom så här, oh, det här har lärarna bestämt i deras liksom partskända Att man vill ha oh, vettiga resurser för att bedriva en vettig verksamhet, det ska anses vara någon sorts förmån. Mm. Det är så, nej, nu tänker lärna på sig själv stopp, stopp, stopp. Nu, ska vi, nu ska vi ta sig tillbaka Och tänka egentligen vad det är det handlar om Nej men, nej, men jag håller med dig om det Det enda jag kan bli Jag, jag, blir, jag blir bekymrad för att risken blir När jag stod på mm. eh, Stod på Det blir så fruktansvärt onyanserat ja. För när jag stod på, var på SKL skolriksdagen eh, Så då applåderade vi Tror jag Och det här kan vara helt mm. fel men det, mm. det kan vi alltså, Du hade Värmdö tror jag Eller Lidingö någon mm. av de här Stockholmsförorterna vann för bästa skolkommun. Eh, och de står ju... Eh, och, då var de, eh, och då fick de applåder och de fick eh, blommor. Och så skulle alla, alla andra kommuner applådera i kommun. Eller och, och, och så blir man så här, ja... Men, men vad var de kriterierna? Varför är SKL en egen? Och vilka kriterier har de? Ja, och, och det är så intressant tror jag kan variera så mycket. Alltså de hamnar Vemde på 115 och Lidingen på 139 den listan. Liksom. Ja. Så liksom om, om det är någon av de här kommunerna som vinner i skulle då har ju de helt andra kriterier uppenbarligen än vad lärarförbundet har. Och det är inte helt orimligt om man tänker att de, vissa kriterier är vad parten i sig vill få fram eller vad ja, man definierar jo, jo. som kvalitet i skolan Precis. för att det finns en maktfaktor där för att bestämma vad är bra skola mm. det är därför det finns så otroligt många olika rankinglistor i skolan det finns mm. Dagens Samhälle som har någon SKL har en lärarförbundet än. Alltså, jag tror Lärarnas Riksförbund är att också en nej det tror jag inte Nej, nej jag vet inte Det enda jag, jag funderar på är ju Det blir ju återigen den här tävlingen Mellan mm. skolor Alltså att man, pluggar, ja. man pluggar för betygen Man pluggar för PISA Man, man utvecklar för, för bästa skolkommun Kan ha det som mål. Kan jag tänka att det finns kommuner som har det som mål på någon, I någon dimension så är det väl att ha som mål Att bibehålla en hög mm. Poäng eller en låg poäng då I bästa skolkommun Det är ganska märkligt att man vill ha på det sättet Alltså, ja, istället för att fokusera på att eleverna ska lära sig bättre, de ska bli samhällskritiska, ja. bra medborgare, det finns liksom att alla elever ska, ska, ja. Och det är ju ingenting som ser att de här kriterierna skulle vara alltså, på något sätt motstridiga mot det, men samtidigt Nej. att ändå fokusera på olika saker, det är ganska mm. konstigt. För det, det, vi var inne på det med den versionslösa skolan, mm. avsnitt 18 kanske, ja. Det var en ganska bra avsnitt. Det är värt att lyssna på om man inte har hört det. Ja. Men nu som helst, där, där någonstans landar vi att det syns så, här, det så konstigt att många skolor saknar visionen. I ja. många kommuner. Vi säger, vi ska ha Sveriges bästa gymnasieskola. Varför då? Ja, och vad är bra igen? Mm. Vad är Sveriges bästa? Och hur ja. vet vi liksom eh, vad som är bra? Alltså på riktigt, vad känner du? Vad känner Vällingen på att de är bättre än sina grannkommuner? Varför är det ett värde för dem? Alltså, om det hade varit ett mål. Nu är det inte ens säkert att de har det. men liksom, Varför skulle en kommun vilja... Har som mål ja, de, att bli vi... bäst i den här rankingen. Ja, men kan de inte sno några så här invånare? <laughs> kan, <laughs> man inte... <laughs> kan man inte sno några invånare? För ja, nu tangerar det... <laughs> vi någon sorts gråzon här. Vad är det juridiskt? Vad man är Nej, jag menar inte så. Jag menar att, att Vällingen då, om de är bästa skolkommunen ja. så kanske folk väljer att flytta till Vällingen. Det var så jag menar. Jo, jag det klart att den är faktiskt är jättehög. Alltså, ja. Särskilt om de vill ha de här småbarnsfamiljerna liksom övre de som engagerar sig de som Väljer kommun kanske baserat på att man vill hitta bra skolor och bra förskolor. Och man vill liksom att det ska gå bra för ens barn. Mm. Det är ju klart att det är en orsak att flytta från. För exempel grannkommunen Malmö. Ja. Jag vet inte om det är en grannkommun. Jag antar att det är det. Men liksom det skulle kunna vara ett sätt att flytta till Det är en orsak till för det. Ja men precis, samtidigt så blir det ju så här att det som vi har på, på, som jag sitter mitt uppe i nu som, mm. som tar all vår kraft den här veckan, det är ju gymnasiemässan. Alltså vilket jäkla spektakel. Ja men det är ju ett skämt och dessutom kostar det ju så sjukt mycket pengar. Hur mycket lägger din skola på det? Ja, men jag, det? jag vet faktiskt inte, jag vet ju bara hur mycket kraft de lä Pratar lägger. Pratar vi miljoner? Nej, nej, nej. Jag skulle tro nej det gör vi inte, absolut inte för att vi gör ju allting in i men, men däremot så handlar det ju om att säga att det är... Alltså, men men jag, jag vet faktiskt inte mycket pengar men det är. Men det, det är kommunförbundet. Ja, på något sätt är det ju det. Ja, eh, någon ger kanske. Jo, men det är de, För mm. det är de som skötter in intagen Ja. Mm. Och då Och då är det ju liksom så här att då ska du stå i en monter. Och så ska du sälja in skolan. och, och, så, och Alla lärar gör det. Ja, men det blir ju så här blir det ju. Att då ska du först då eh, utbilda elever. För att eleverna ska säga det som du vill att de ska säga. För att det är så himla viktigt att eleverna inte säger det de själva tänker att de ska säga. Utan de måste säga det som skolan vill fronta. Ja, för ni är ett varumärke som ni definierar det elever inte har med det. Precis. Eh, och dessutom så blir det så här, ja men vi ska ha en, en folter som vi ska dela ut. Ja, vem är bäst på design på den här skolan? Det blir ju på den nivån dessutom. Så får ju de lärare då sitta för och... Sitter inte och fixar. Det är inget här, externt företag som bara tar. Absolut, det finns inga pengar till. Men samtidigt så är det ju det är ju fina skolor som lägger pengar på det. Absolut! Och de har spårvagnsreklamer och de har slides på i helsidor i tidningen. Och vi får alla får gratis datorer hos oss. Min skola erbjuder erbjuden att köpa en tjänst av ett videoföretag som specialiserar sig på att göra videoreklamfilmer för skolor. Alltså mm. som bara spelar in liksom, promotion videos. Det skulle gå på 30-40 000 tror jag, mm. För att göra en film utifrån man vill rekrytera lite. För de fattar inte att vi... Inte gör det, för ja. att ni är den andra skolan där ni ligger. Men för oss är det ju det A och O. Oh oh. Samtidigt så kan jag tycka det är coolt med med samskolan gjorde ju det i Göteborg. Eh, här om, om det var förra året, jag vet inte hur de gjorde i år. Men förra året så gjorde de i samband med gymnasiemässan. Mm. Så satte de in en hel sida i GP. Och så sa de, det här är hälften av kostnaden för gymnasiemässan. Eh, och vi väljer att satsa de pengarna på våra elever istället. Så välkommen mm. till våran öppet hus. Det är, bra. Det, är bra. <laughs> För det är ju först här på Öppet Hus där man känner atmosfären där man får möta alla lärare. För Det är klart att jag kan stå borta på Öppet Hus en stund och prata om våran skola eh, om man nu inte ska eh, och det kan jag stå där och babla om en stund. Men fortfarande är det ju så att vad, vad säger jag? Och varför de känna. Och, och vad är värdet med att konkurrera på det sättet? Alltså det är inget ja. märkligt. Alltså nu kommer vi på det här fria skolvalet, Vilket är ett tema någon gång, men, men inte alls i närheten av nu. Nej, men det är fortfarande det här. att Vad är det då som gör när föräldrarna och eleverna väljer? Då väljer de ju inte i ranking om... Eh, alltså då väljer de kanske ut efter betyg. Vilka gör de det? Har, vi... har man tillgång till den statistiken ah, eller? Ja det har man ju, alltså det måste man väl ha. Vilka bety... alltså, man vi har... man har tillgång till om man gräver den, ah, men jag... liksom, publiceras i tidningar? Ja men liksom, jag tror vi hittar, måste liksom... delge den. Det, det är inte, så... ja ja det publiceras i tidningar allmänt. Och då är det så, här, ja, då har vi för att man att så man blir bättre av att gå med de som är bättre. Ja men du vet, de som har hög måluppfyllelse på en skola då. Mm. Ja, men då är det kanske så att varför har de hög måluppfyllelse den frågan ställer man ju inte det mm. kanske är så att man hade ett meritvärde på 2,0 de som kom in här mm. Mm -hmm. och så blir det så här, eller, ja. de här 320 de kom in och sen såhär precis Ja, precis. Att mm. man hade 320 meritpoäng. Eller vad heter det? Sånt poäng. Poäng, poäng. Poäng, poäng, poäng När de kom in. Och då är det klart ja. att de levererar höga betyg när de går ut. Men, det, men där det tittar man ju inte på. Man tittar inte heller på progressionen. Vilka elever hade vi från början och var... Vad är förädlingssiffran? Hur blev man bättre av att gå här? Ja men det där är ju så himla märkligt. För det känns som att man väljer på så olika kriterier. Ja. För tio år sedan så valde man på så här. Vi Här får en bärbar dator. Det känns ja. inte längre som att det är en marknadsföringsgrej. Vad är det för att man säljer mig idag? Du som är på gymnasium varje år. Och har liksom örat att marken. Vad är det som... Är det nya svart för att rekrytera folk? Nej men vi har ju gått ifrån det där Vi säger att Jag tror att man måste liksom Hitta sin nisch Vad är det som, vad är det som gör att skiljerska är skiljerska Ja men här är kidsen som de är här är det tryggt, för vi är mm. den tryggaste gymnasieskolan i Göteborg. Eh, här jobbar vi med att det ska vara tryggt och skönt- och eh, mycket bildning och eh, roligt, tänker jag. Ja, och det är klart att det finns en varumärke också bland elever. Ja. Vilken grupp människor går var? Det finns en, mm. en, en det finns mycket varumärke av Ja, men det, så är det. Men jag kan ändå bli sådär att gör det oss bra- om Nej. vi lyckas räcka är det att många väljer skiljerska, betyder det att vi är bra? Vi blir ju jätteglada nu när vi fick en och en halv ny klass. Men blir det bättre för att det är fler som söker? Det? Men då blir det blir ju en skola som inte någon söker. Och då blir ju den ja, sämre. Och då, det och då blir det ju fortfarande så här, om det skulle funka så, då blir det ju den skolan som ingen söker sämre. Och då, men då, det är ändå ja. ungar som går där, ja. som då automatiskt får ett sämre skola. Blir det så då i bästa skolkommun för Andi, att knyta an det att de skolkommuner som ligger vad långt Vad händer vid Vingåkare när de hamnar på plats 290 och vad ja. är det värt det? Är ja, det är precis, det schysst, är det värt det? Är det, är det schysst att utsätta Vingåkare för, för att lyfta välningen? Är det någonting som vi som skola, nationella skola har någon glädje av? Precis, eller, eller eleverna i Vingåker? Alltså, åh, vet du vad? Vi borde, vi, vi borde åka till Vingåker. Det är nog första gången på länge som någon säger det. Men du borde åka till Vingåker och se vad händer där. Det är skitintressant. Det var jätteintressant att åka till Vingåker. Var ligger i Vingåker? <laughs> ja, men det låter som att det ligger någonstans. Södmellan, ja Ja men det ser vi fortfarande ingenting. <laughs> här! Se. Det ser jättefint ut på bilderna. Det ligger nära lite sjöar alltså. <laughs> Eskilstorm. Örebro. Mellan Katrineholm. Nu pratar vi. Vingåker, vad vet ni vingå. Vingåker? Vi ska inte dra ut på det. Eh, slutpoängen. Eh, vad händer med Vingåker? De kommer 290. Vad händer med den gymnasieskolan som är sämst? Vad händer? Alltså, vad är det någonting som vi är beredda att stå för när vi lanserar de här listorna och rankingen och så? På samma sätt som yeah. vad händer med Sverige när vi hela tiden bara pisar. Det är chock, det är chock, det är chock. Alltså hur formar det vår självbild? Det är klart att det kan öppna ögonen inför problem som finns. Men det kan också... Att ja, det men det kan också sänka någonting. någonstans. Vi pratade om betygsstress förra ja, veckan. Gör ja. det någonting med vingåkers liksom, självförtro? Det är ju en sak. Så att Göteborg som är en stor, jävla, blaffig kommun. Liksom, men vingåker ja. ligger någonstans. Alltså, vad, alltså, jag kan bli så sådär. Vad, vad är själva grejen eh, med det? Eh, eller hur? Ja, och, ja, det, det är lite en nationell betygstress på något sätt. och det där är, Eller kommunal inte. Och det där är inte... Ja, det är Nej, men lär sig, lär sig dem att bli bättre Det är ju det För att, alltså, Blir man bättre av bästa skolkommun Och med den frågan så tror jag att vi lämnar över Till dagens elevkrönika Det gör vi Och så hörs vi nästa vecka från Kina Från Kina Om du åker till Kina så åker jag till Vingåker Och så ser vi vad som händer <laughs> Det är då <laughs> Kan funka Maja, jag går i sexan och om några månader ska jag få mitt första betyg. Det känns väldigt stressande för man vill visa det bästa och få bra betyg. Egentligen tycker jag man borde få betyg i sjuan för då känner man sig mer redo för det Och det passar bättre med kunskapskraven. Egentligen borde man få veta runt feman hur man ligger till om betyg. Hur man kan jobba bättre, inte att man får ett betyg så här bra är du, utan man får veta lite, man kan prata med lärare om hur man ligger till. För man pratar aldrig om betyg i ettande femman, det kommer bara plötsligt till sexan. Då handlar allt om betyg, att man ska göra sitt bästa.